Shdo lëfda dhe falëndërim, më i ploti të akonë Allahu Subhanehu vëtë ala Zotit ton i bindemi, a te adhurojmë Salavatë dhe selamët për shëndetit më të begatë të mbi pengamberin e zxedrë Muhammed Mustafa në lehi salatë vë selam Bi shok të ti besnikin, bi familjen e ti të ndërshme Bi gratë të ti të pastërta dhe të gjithë muslimanët dhe të të ndjekin Rrugën e ti me të mira, delin e ditën e fundit të kësaj botët Të nderojë umatli, do të, të vazhdojmë me lejen e Zotit, të ndajmë disa minuta para hutbesës së xumas, që të shfletojmë nga libri i Allahut, të shfletojmë nga komentet e dijetarëve në mënyrë që ta shtojmë furnizimin tonë për përgatitje për takimin me Allahun te barekehu te ala. Jemi në surën Al-Buruj, sura jeta 35-radh, e cila ka 22 ajete. Kjo surë i ka zmit Muhamedit së në Allahu a.s. duke qenë ajnë në mek Përmendëm gjismën e surës në gjumane kaluar Dërsa sotë të ta vazhdojmë edhe pjesën e mbetër që ta pletsojmë këtë surë me lejën e Zotit Subhanehu ve Teala Surët e shkurtra të cilat kështu mbajnë titun të kdisa prej djetarve Dhe ashtu edhe janë të tila krahas surëve të mbloja si suri Al-Bakara, Ali Imran, surë e Nisa e Ksumera Surët të shkurtra Janë të shkurtra në ajete Sikur përshemull kjo surë e cila i ka 22 ajete Mirë po përmbajtja Ishte shume fuqishme Në kohën kur izbriti Mohamedi tale i salatu e selam 22 ajete të cilat E mbanin E mbanin të qartë Të dalimin Në mes Bamirzve dhe kriminellve Në mes asaj se si mendojnë të mirë dhe se si me ndojnë të këqit dhe kjo shumë rëndësine jetën e njërzve që të bëhët dalimi mes ati cili me ndonë mirë dhe se si me ndonë njeri ju i mirë dhe se si me ndonë njeri ju i keq nga se njërzit nuk kanë nevoj për ushqim dhe pije dhe shtëpi dhe furnizimet të fizikave të tëre më shumë se sa nevoj të, të, të, të di se si me ndohet mirë si frimohet mirë cili është ai i cili ja ka qelluë të mirës, kjo është më nëndësi dhe më më ranësi sesa të pihet dhe të hahet në jetën e kësaj bote, ngasë të hahet dhe të ngopet barku, kjo është një përbashkët mes njerëzve dhe hyjvanëve, edhe ata edhe ato hajn, edhe ato pin, edhe ato shtohen, por shtohen dhe hanë dhe pinë për të hangur na ato pastaj. Andaj haja dhe ushimi nuk janë i nivelleve me të cilat njeri ju dalohet por dalimi bëhet diku tjetër dalimi bëhet në besim në rrug në mendim në studim në adhurim e kështëmerat a në kjo surë e shkurtër izbriti Muhamedi tale i salatu e seran në mek e cila i tregon të rrugën se nëse hasë dhe vështirësi që shtu ka qenë gjithmonë Andethe Allah u të bare kjo e të ala Ves se me i dhe t'il burugji Pasha qilin Për plot me ije Pasha ditën e premtuar Dhe është ditë e gjikimit Pasha dëshmitarin dhe ata qka dëshmohet Të malkuar qofshin Pronarët e hendeqeve Të sile ti hapën disa hendeqe Gropat mloja për tim bush me zjarë e nëri dhetin lëvekud të cilat imbushën me zjarë të ndezur fort dhe ato ishin të ullur karchi dhe po e shikoni se qka pëndodh me besimtarët i këshin gjujt besimtarët në zjarë dhe po e shikoni se si digjen Allah unë arruajt nga, nga kriminellet wa ma na kamu min hum illa e ju minu billa dhe më lef dhe hakmare nuk kishin për diqka tjetër por ata besimtarë çu kishin baktën vet diçka tjetër pas se ata e kishin besu Allahun të Fortin, të Falëndëruarin. Ky ishte gjunoi vetëm i besimtarëve, të cilët ikshin bëh e që meritonin sipas kriminalëve me udhëg. Fa dhallahu jallahu ala Allahut, të cilët i takojnë pushteti i qiellit dhe i tokës, Allahu për çdo send është dëshmitar Argumenton kjo ajetë se Allahu gjellu ala kër ka ndodhë kjo Nuk ka qenë i indiferent Nuk ka qenë i pa vëmenqëm Nuk ka qenë i pa Pa mbikëqirës nda i kësaj Mirë pa Allahu te bare kjo vëtjala Kështu e banë sprovën Kështu e banë sprovën Pas e da Allahu te bare kjo vëtjala In në ledhine fetenul mu'minine Val mu'minati Vërtejtë atë të cilët I kanë vendosë në sprov besimtarët dhe besimtarët Pastaj nuk janë pënduar Pastaj nuk janë pënduar Të kjo ajet kemi ngejnë në ligjeratën e fundit, në javën e kaluar Thëtë Allah u të vare kjo e të ala Vërtetet e të sëtë i kanë sprovuar besimtarët dhe besimtarët Pastaj nuk janë pënduar Shumë është interesantë kjo nuk janë pënduar Thot Hasan al-Basriju Thot Hasan al-Basriju në komendin e këtya jetit Shikoje rahmetin e madhë dhe Allahu të barek e vëtëjala Njerës kriminell Pa besimtar Kanë vra musliman Kanë vra fmi Kanë vra musliman Dhe kanë vra fmi Allahu gjellohala kër i kërstnon me gjenem Dhe kër i kërstnon zë do të Ndizën, flak, nahiret E vendos një shartë në midis E vendos një kusht Në mes të këti dënimi Thot, thumë me lemjetu bu E pastaj Ata mos tjenë pënduar Thot Asan Albasriju A nuk e shikoni këtë ajet Rahmetin a Allahu të barek e vëtjara Rra para me ndoni njëri Kamohu Allahum Oshtë kriminel Ka habë gropt madhe me endez Për me shti njerën aty Ka në kanë shti aty Besimtar në Allahun gjellë gjellë Dhe Allahun gjellë kur flet tani për kriminelin Thot vërtet aj I cili ka shprohu musliman Në këtë form Dhe nuk ka pënduë Me zxenemi të ati Dhe këti në e ka shti Nuk jam pënduë që i bije se nëse njeri ju pëndohet dhe këthen pi punës keqe dhe e lem punën e keqe, qëfar dhe qofta jo nuk ka matë madhe se sa me kal një zarnë dhe me shtini njeri aty musliman Allah u gjithë në tha nëse pëndohet unë ja fali nëse pëndohet unë ja fali dhe kjo ka ndodhe edhe në jetën e pengamberit ale i salatu e selam në se suri al-Buruq ka zritë për një popull të kaluar për të cilën thamë se disa për e djetarë e kanë thamë se janë persianët disa për e tëre kanë thamë për në habeshen, abesini dhe disa për e tëre thanë se janë për biti israelit por si do qofë nuk ka qenë populli i sahabë dhe pengamberit ale i salatu e selam mirë po e njëta i ka ndodhe pengamberit ale i salatu e E cila luft është organizun nga anë e Arabve Si hakmarje për luftën e bedrit Për të hakmarje për e pengamerit Alei Salatu e Salam Lufta e dy të muslimanve E cila është vendosë simbol I hakmarjes Në dhe cilën dhe shvëra Hamza Si hakmarje ndaj Luftës e bedrit Qëka ndodhin këtë luft Kemi përmenna në luftën e hudit atje Se këtë luftë muslimanë Kanë dështu në aspektin e fushës Kënë luftën e kanë humbë Dhe Allahu Gjelloleja ka përmenë surë Një tërsi të surës humbën e luftës Dhe ka ka dhupë se kanë hubë e kështu me ra Mirë po, qëka ndodhë këtë luft? Në këtë luft Për nga mirë ale i salatës ra Mi cakton disa shigjetar Dhe i lenë një, një pjesë të kodrës Për me e rujtë shpinën E muslimanëve Muslimanë mori në hujumë dhe e fitojnë Për një pjesë të kohës luftën Dhe këta persona pa lejet për nga mërë itale i salatës salam Nga anë e muslimanëve Shkojnë, vërapojnë pas disa prej pasurive Atëherë Halid i Mniluelidin e atë kohë ishte endë jo musliman E organizonë kaca jo anëa ku lëvizin këta shiqetarët Dhe i, i zen muslimanët midisë Nga njënë anë Ebu Sufjani Nga tjetëra anë i zënë për prapa Khalid Miluelidi Dhe i zënë muslimant midis Edhe kur të zonjë armikun midis Luft Nuk mundët me ndodhë tjetër pos vrasje Edhe ndodhë vrasje e ma dhe muslimanve Deri sa bëhët muhabetis e e kanë vrahë Muhammedin Alei Saratu Seram Aqë vrasje e ma dhe ndodhë Mirë, po Muhammed Sërëm nuk e këshin vrahe Por lajmë ju përhap U përhap për së ka vdeket e bubek Kri e omejri e kështu me ratë Po ishim prej lajmëve të Të keç Të keç qarkulluara Atër shka ndodhë Muhammed Alei Sëratë e Sëram Në gjitët në një pjesë tjetërt kodrës Për me ikë Në atë luftë Disa prej njerëzve nga anë e arabëve Këndërshtarë luftëtarë Për nga merit Alei Sëratë e Sëramë e godasin Muhammedin Alei Salatës Seram me shpat në fytirën e ti e godasin në fytirën e ti dhe i del gjaki pegamerit Alei Salatës Seram dhe Muhammedin Alei Salatës Seram dhe të qfar kanë me ba disa njerës të qilet e gjakosin Muhammedin pe nga merin e tyre dhe ndër goditjet ja thejnë di dham të para nga se atar nuk, kanë, nuk janë ka njerëzit në këtë Nivell të josë rëzitetat lëre në konë serios Nëse të ka posë armik Të ka luftue Ja thejnë dy dhamt Nga lufta Kur kryet lufta Barojnë qështja Këthejnë a përshpite tëre Cdo pjesë Për muslimanve dhe jo muslimanve Atër Muhamedi Alei Salatu dhe Seram I qonë durt ka qildit Dhe thotë O oh Allah, malkoje filanin dhe filanin dhe filanin dhe filanin dhe filanin, dhe filanin, dhe filanin. Të cilët Kanë godit për të pengamberi a.s. Nëse ka dash me mytë Qëka ndohë? Zbetë Allah u gjelluala ajete Zbetë Allah u të bare kjo vëtala ajete Në surën Ali Imran Lej se leke minel emri shei un Para me ndohë Ky pengamberi zotit A.s. Ka dal në rukët zotit Të bare kjo vëtala I thijën dhamt I gjakosët ftyra Dhe kur lutët këndër dikujna Allahu gjerë atë të tiski ndorë kur gjo Si dojnë anë, ja falëna Si dojnë anë, e bojnë azab Kjo është ajo që ka tëtë Allahu të bare Thumë me lëmjetu u bu Pas taj ata nuk janë pëndu Që ka ndodhi? Ndodhi se dy për e tëre pranur islamin Kuj që që nga ta dy? Njëri për e tëre ishte Njani i cili e kishte godit Muhammedin alayhi salatu sallam naftir Safwan ibn Umej. Që që e luftu kur dre Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, por Allahu juaj e kishtë bë bua musliman. Dhe baba i xhiti Safwan ibn Umej, Umej ibn Khalef, o është ai i cili e katurturu Bilalin. E katurturu Bilalin. Derisa është një çështja e Bilalit. Djali vet e ka dashur me vram Muhammedin alayhi salatu sallam, por Allahu juallahu Ja ka shkrujt Nga se ka dit që kon zemrën e tina Me gjithse ka luftu Muhammeden dhe i sëratë e sëram E a i ka hinë islam Dhe a i është sahabe Sa fanim në umeje Radiallahu anhuve ardha Qka i tha Allahu gjelluara Nuk e diti Ndo shta a i pëndohet Andaj besimtari zgudzon me hum shprejsen Të Allahu të barek e vëtala Madi as njëri zgudzon të hum shprejsen Për Allahu të barek e vëtala Dhe nuk ka diçkat qka mundet me tha njeri Ama une e kumbar e qeta Nuk ka një list gjinahit që njeriu mund ta thonë, e ku mbahet atë që ta e çonë, s'mu mund të pendu, jo, mundesh të mund të pendu. A ka Maran? Se sa më dal në luftë, më dashë më vra Muhammedin Ali sallallahu aleyhi وسalam, s'ka. Nuk ka dikush që gabojë ndonë maran, se sa më dal qarshi Muhammedit dhe më dashë më vrah, aleyhi sallallahu aleyhi وسalam. Allahu do të pëtonë kish pranua musliman. Edhe për të në kishë pranue musliman Ata të të të lahu të bare kjo e tjale Ata të cilat i vendosën në sprov muslimanet Dhe muslimanet Besimtare dhe besimtare Pas taj nuk janë pëndu Gjese pëndimin e donë shumë Allahu gjele gjelelu E për të njerën për djetarve Të muslimanve Unë e në ditë po baj gjuna Dhe pra po pëndona Kur po pëndona Ta po baj gjuna Pasaj prap po pendona Dhe ju duk pak si ka i dehajgare kjo Dhe ju shkoj e pyyti një hoqë të muslimanve të Damaskut E i tha oh, hoqë, baj gjuna Pasaj më vjen keq A petu në baj gjuna A petu më vjen keq dhe pendona të zoti Po kjo kogja për përfësëritet Kjo kogja për përfësëritet A thuk jo ta mama, qka em të mbohun e kështu A dherë ju përgjegj me këto vjallë Tha dheri sa jetu pënduë Dhe banis t'ikfar për, për Allahot Je në rrug të Allahot e bare kje vëtjala Ka dhonë dështimi jot Shkruat në atë dakik Kur ti nuk pëndosh Ka dhonë qatate pri qëjtani Pra aj nuk shtiti me ma gjuna me përsërit Vetëm se të thujsh ma së pëpëndona Se s'ka ma mundësim u pëndu Jo, pëndohu në vazhdimësi A i tha o hoq A ma mu mdo dhë një qinë gjuna e në ditë mi bo Tha a mu një ban një qinë e një tobe Tha po, bani Pra Allah u gjelë gjelë luhu neve nga ka vendos në këtë dunion luft Shejtanin ashti me banë gjuna e Kënjena e ka qelë dherën Allah u të barë kevë të ala Kënjena e ka qelë dherën Allah u të barë kevë të ala Nëse banë gjuna dhe të mashtronë shejtani Këtheju zotit tanë të barë kevë të ala Gjunahin ma i madhë Shka munë është me ba Ashtë me than Ma mirë por i qështu Së po pëndohën Se ma i garë u po këpun Ska i garë me Allah Unë të barëke vë të ala Shëjtani dëshiron këta Thumë me lem jetu bu Që ata must pëndohën Që ata must pëndohën Tha Muhamedi Alej Saratës Seram Le inni le esteghfirullahe Filjomi mi e te mërra Unë i kërkoj Allahot i stigfar dhe të ube Nëqenje herë në ndit Nëqenje herë në ndit Muhammed a AU SELTU SESAM së ka poshë gjunar Por nëqenje herë në ndit i ka thonë Allahot O Zotë Falem O Zotë Falem Ta shmi anis, mi nje e ki Kë këthon Muhammed a AU SELTU SESAM Edhe ajë nuk i ka thonë Sina Esta qësë ste qësë Më zani ka funi Ve shunitë që ka po thuhe Ja jo, i ka thonë Esta qësë Advrallahu nadhim Esta qësë travrallahu nadhim Nga dalë, duke ndjejë që ka po thot Një që nëherë në dit Një që nëherë në dit Neve sa kemi nevoj me bëj stikfar të Allahu të bare kjo e të ala Neve sa kemi nevoj me bëj stikfar të Allahu të bare kjo e të ala A të dhe të zote jonë të bare kjo e të ala A të të sati kanë vendosë në sprovë besimtarët dhe besimtarët Dhe pastaj nuk janë pënduar që i bije se gjdo gjuna Pranohët pëndimit Allah të barë kërë të ala Fe lehum adhëbu gjenem Ve lehum adhëbu l'harika Kush do që e ka bokit vepër Dhe nuk është pënduar Ati të kon Azapi gjenemit Azapi djegës Pro nuk hindi kush në gjenem Vetëm se nuk ka dash mu pënduhe është regu arrogant me pëndimin Me keqarjen Andaj Por në baju një kësajna Ma e menë Qëkat do që të gabosh Mëse aro këta Mi u drejtu Allah u gjelë gjelalu me dhanë O Zotë falem O Allah falem Andaj u pajtu anket djetarët Se me bo gjuna Tanditën Me bo zina E me pi alkohol E me vjedh E me korruptu Nuk o maran se me lan një namaz Nuk o maran se me lan një namaz Njerëzit këtë ka praba i dinë gjërët Ata mendojnë se Me elan i namazë shumë ma e le Sa mi bo këtë pun Por se të zotë i onë të bare kjo dhe të ara Shumë o maran me elan i namazë Shumë o maran më sbu takuti me Allahun Kura i të kathirë më takuë Se sa të ti me bo gabime Kjo ndodhe në botën e njerëzve Në raportëve të njerëzve Shumë o maran thmija me gabu Apo shumë o maran më sbu këthi të prindi Cila bidijave Prindit qka i thotë të fëmijët Qka doci të kishe bo Ti këtu dush me ardhë A është kër raport i prindit A nëse me ndonë që i kaboni gabim Që smullë më më, më këthit e prindit Kjo cila është më gabim O është i njëti raport dhe Allah u ti takon shimbuli më i lartë Allah u gjelon e dhe dhe thotë Qka kaboni gjithë ditën Kërrej të gabim në regull Dutë me, me kërku fali për ata Por ard, më me mue, së me ardhë më taku me muhe K tanu kemën kur gjat kur tonë them hayya ala salat e ja namaz tash që më fol me mua kimulit namaz më fol me mua kjo nuk të arsyeton ti as i xunat a do sigurisht që nuk e arsyeton fëmia me ikti prindit pse ka bë golbim dhe të kish bon 100 gabime 1 mi gabime do të kish bë bon. aj të mukriti te prindi që stoj raporti jonë me zotin na mua më me gabua o të mukriti te allah te bareke ve taala të mukriti te allah te bareke ve taala kjo është sa i përket që është jesë së atërë të cilët i djegën disa për e besimtarëve në, në të kaluarën të cilët e përmejnë Allahu të bareke vëtala. Pasaj të, të të Allahu gjellë u ala, inëllëdhine amenu wa amilu salihati, le hum gjennatun min të gjirimin tahti halë enharu dhalikël fauzul kebir. Tëtë Allahu gjellë gjellë u ala, atët të cilët kanë besuar dhe kanë punu dhe pratmira, Kjo është kushti i gjennetit Nuk ka në Kur'an filani alani në gjennet Nuk ka në Kur'an ata të sile të kanë që këtë emën gjennet Gjennetit në Kur'an dhe kjo është në gjitha jetët e Zotë i Gjelleluhu Gjennetit i prëmtohët vetëm me kushte Nuk ka me adresa Ka të në Allahu të barë kjo vë të jala Lejsebi emanijikum Wala emaniji ehlil kitabi Me ja më lësuën ju të zëbih Tëtë Allahu të barë kjo të të ala Nuk është që shpo shpreson një ju Muslimant E asë që shpo shpreson një krishter dhe jahudit Kush bandë këqia e mërë dënimin Kush bandë këqia e mërë dënimin E kushin gjenet o zot Masi nukon me adresa Masi nukon me letër njoftima Kushin gjenet Inë në ledhine e mënu ata të cilët kanë iman saktë iman tamam me parimet e imanit me rregullat e imanit nuk e gagërvish iman me diçka e cila e rrënon ata kjo e para uamilu ssalihati dhe ka manifestuqe iman me punë të mira nuk u kanë ai iman fantazi nuk u kanë iman ëndër edhe unë duam të bëj mirë jo ka bëu mirë ka bëu mirë Fëtë Allahu të barë kjo e të ala, lehum, që të ne, ju të konë me i në gjennet. Allah në po fitëne. Fëtë Allahu gjellu ala, të gjirimin tahti alë nëharë. Në në të, në në të shpia të gjennetit rridhin lumej. Në në të, rridhin lumej. Dhalikë el fauzu lkebir. Kjo është fitoria e madhe. Njerëzin këtë dunja, termin fitore e shpegojnë si të cëli si pas kryez vetë. Si cëllje ka ka një fitore në kryje Një alje ka fitore me mëri një diqka Një jetër një diqka Një tjetër një diqka tjetër Dhe shumë fitore ka të njërzit Por në fitore të cilën zotje që në fitore Në kur anë vjen vetëm kër t'hinje njerë në gjennet Dhalik e lfuz Kjo fitimi Që shtu fitohet Kjo sukses nëse mund t'a quajm me termin e, e njërzve Thotë Allah u gjelluar Dhalik e lfuzul ke kebir Me hinë gjennet do me thanë me fitu shumë Kjo është fitorje e madhe Pasatet Allahu te bare kjove te ala Inë në batë shërrabike lëshedid Kjo nërhyrje në këtë ajet, në këtë form është ajeti cili janë da njërsë me studiue Allahu që shështu folë për gjennetin E kalon kontekstin duke folë për vet vetin Mirë po në një formë shumë serioze Jodini se Allah u të barek e vetale i ka sifatët Të rahmetit Po ka edhe veprat të hidrimit Allah u gjelë atë cilësot me rahman Po cilësot edhe me shedidul e kab A i dënën ashpër Zakonish Kur'ani Kër i bjen këto E kry një anën pasaj vjen me tjetërën Por se këja jet Ka arë minjëher Mas përmenjës e gjenetit Këja jet ka arë mas përmenjës e gjenetit Dhe kjo e ka argumentin e vetë që e ka argumentin e vetë cilë është për argumenteve kanë zonë djetarët për ta mohu se njeriju mënet me fitu të Allahu me fantazia shiko, minjërma se ka përmen gjenetit që ka thënë Allahu gjelluarë vërtet, goditje, zotit, ta në shumë e fort kur të përmenet gjenetit zakonishin kur anë nuk përmenet goditja goditja zotit dënimi zotit Në këtë jetë është me, në surë e Buruj, të shpërmën, sure Buruj, Te Allahu te bareke ve teala, inna batshe rabbika la shadid. Goditja e Zotit Allahu shumë e fortë. I pam tërmetit që ndodhin. Dhe po i shohme në vazhdimsinë për dunjën që ndodhin. Dhe ai i cili nuk e njeh Zotin te bareke ve teala, ai nuk e njeh batshin e tina, nuk e njeh goditën e Zotit te bareke ve teala. Po pse goditja në këtë jetë kanë von dietaret për ta balancuar njeriu. Për të balancu një rion Andaj than djetarët Kushe adhuron Allah në vesh me dashni A i del pifeje Disa njës mendoj që shto Edhe unë e du zotin Edhe që kash Pas taj e vazhdojnë me të vetër As tuk e ngon Allah në As tuk e ngon për nga merin Ale i salatë e selam Si pas të e ka vet tina Ki nuk ka mundësi me qenë rrug për nga merit Ale i salatë e selam Nga anë tjetër ka disa njës E adhuron Allah në vesh me tutë Ata tata s'ko t'ashtë një heqë, t'ata dhe që rrujë, veç azap, allohu ka me nështin që në nëmë, a shkë nuk është e sakta, edhe këta në fund mundet me u përmbys, nëse s'duron njeri u vetëm me e kërsnue, nuk duron njeri u vetëm me e kërsnue, cilë është mesatarja, fandjetarët, mes frigës dhe shpresës, mes kësajna dhe kësajna, kjo rruga e vërtet, cilë është rruga e vërtet Po edhe me shpresuë Me jutut zotit Po edhe me shpresuë Me shpresu që ta fal A me edhe mutu që s'ta fal Mutu që s'ta fal Andaj thënë djetarët Inë në batë shërrabbi ke lëshedid Tanik të ajetë e filojnë me cilcu Zotit tonë të bare kjeve tjala Vërtet goditje zotit tam O shumë e fort Me të goditë allahu të bare kjeve tjala Ska që të pështonë dikush Në kur anë në ka ardhë Gjithë mënë kur fritë të përcicinë Allahu të barë e ke kevët e ala Të ndëshkimit Ka arë në nivellet Mët më larta Por shemblë, kjo ka arë goditja Zotit ta në shteranë Ka arë në jetë tjetër La hua ju gjiru La ju gjaru alej Allahu e pështën dikampi dikuit Ama kur kushë së në pështën Dikampi Allahit Zakonish këtë dunja Qëfar do krimi me pasba Ekziston rruga me të pshtu di kush. Me ditë që i kanë kriminali më i madh ekziston rruga me të pshtu di kush. Goçarata që ka kanë më dënujë një dikush, edhe ti i një në njëritë përbashkët dhe vjen ndër po të me pshupi kësaj, pikë saj dunjaje. O, o Te Allahu uje gjele li zelalu. Ku shumunë të dikan me pshtu, nëse Allahu ka vendosur ndëshkim për atë. Andaj Kur'ani ka thënë, nuk ban dobi shefati pejgamberëve. Nuk bandë dobi shëfati me lacheve Nuk bandë dobi shëfati kërkujna Thonë djetarët Kërja ka më hu shëfatin me lacheve A mund të pështën Shë që jëtë njësoj si tishka u kam Allah u gjeleva thot Me lachea me më than Lejo zotë që ta Nuk bandë dobi nëse ka vendosë Allah me dënue Zë bandë dobi Allah e Muhamedit Alej Salat e Seram I është praje kjo pikës këtë dunjaa E ka pasë migën e ti, cilë e ka pasë e minë Ebu Talib, e ka një mu, e ka përkra, i ka shku dëri në fundë në përkraje, dhe në fundë i ka thënë Allahu të barë kjo vëtëjala, i në ke lente hdime në ahbebt, tisën e udhëzon që atë që ka do të ti. Ani pëse e kimi një, së nëllëzën të kando ti Nëllëzën e kandojnë, nëllëzën e kandojnë, nëllëzën e musliman kandojnë Andaj duhet njeri u tja këtë dronë Allahu të barë e kjovë të ara Titutët Allahu të barë e kjovë të ara Sën të ndrejqë kur kësh pun të Allahu gjele gjelelu Të Allahu të ndrejqë pun të veshtë ti Ti për veti I binder Zotit të ndrejqë pun Amo, unë rri me filanin E kam filanin në qëqë E jam falat të filan në gjamija Këto nuk shkojnë të pazaret e Allahu gjenin gjelalu Këto shkojnë këtë dunja E njohë në filanin Këtë dunja shkojnë Na nuk e muhojna se këtë dunja Ka kësi raporte Munët dikush ta njëtën mishkuet Që i thojnë të na gjelbërt Jeshil Pse këtë rafsh E njef ata, e njef këta, e njef ata Ai kur nuk shëf, zor Por të Allahu nuk shkojnë kështu punt Të Allahu shkojnë në ryshe Allahu shkohet veç me ibadet Me adhurim Je binë zotit Je pastruhe par Allahu të barë e kjo e tala Po, shpoton, për ndryshe Muqu, shakon qi Dhe në tokë me të pështu Sot më pështojnë A do të të Allahu të barë e kjo e tala Inë batë shërrabbi ke lesherid Kët godet zotit jodë, godet fort Kët godet zotit jodë, godet fort Pas e do të Allahu të barë e kjo e tala Inë hu Hu a ju bëdi, hu a ju idë Aj e njës kryimin dhe aj e përsërit A nuk është Allah u gjeni gjelalu cili e kryon njërijun dhe rinjala ta Në këtë du njohë para akireti A nuk është Allah u aj cili i a nëzjer njërijut për kërgjohicit një vlat Për kërgjohicit pasaj aj plako të shkon jet e vladi Pasaj për ati e vladit e nëzjer për kërgjohicit prap një vlat tjetër Pasaj aj tjetëri shkon e aj vazhdon A nuk është kër rinjali e vazhdushme Dhe dhe Allahu te barek e hojtala është Allahu ajt cili njës pund dhe i këthem përzdit A i rinjall pune të cilat i ka, ka kriju e Pase dhe Allahu te barek e hojtala Wahu edh kafurul wedud Allahu është fales dhe i dashur Allahu është fales dhe i dashur Shikok i balanci goditje dhe falje dhe dashuri Andaj njeri ju duhet të gjend mesin Umet i Muhammedit Alehi Salatë e Seram, lafdruhet në Kur'an me mes, jo në skaj në skaj. Këdhali ke gjë alë nekum umetën në wasata. Kështu ju kemi bo juve në umetë në mes, asë në skaj të neglijenësës dhe asë skaj të të primit. Pa jo është mesi i lafdruhet nga ana e Muhammedit Alehi Salatë e Seram, cili është ajo me jutut zotit dhe me shpresu të haj. Dhe të Allahu gjelluala, vërtet Allahu është falësë. Vërdhet Allahu është falës, ka anë dhe për tefsire dhe dhe për shpjegimet të sahave dhe tabinve Qa që falje ka me pasë ditën e gjikimit, sa që njerëzit kanë mu mahnit, sa që të gjuna Allah i falë Qa që falje ka me pasë ditën e gjikimit, qa që ka me pasë toleransë për halës Allahu të bare kjo e tela Për njerëzit të cilët kanë pasë një grimë cimani, vetëm e vetëm e i e në, në gjennet Në po falahu për të në wa huel ghafurul wedud, aje është fales edhe i dashur. Për te i që është fales, është edhe i dashur. Qëka të më dhënë, el wedud, kanë dhënë djetarët, aje të cilin e dojnë njërzit, e dojnë krejesat e ti, Allah unë gjelluala e dojnë krejesat e tina. Dhe shpërblimi mëj mad në gjennet është me pa Zotin tonë të bare kjo e te ala. Pasetet Allah unë të bare kjo e te ala dhul arshil me gjidë aje është i zoti arshit el-Megjid, arshit shumë të madhë. Për Allahu të barëk e vëtëala, është nëbi shtatë ka qijej nëbi arshin e madhë të tina, të cilin ka thana Abdullah ibn Abasi, lajek dhiru qadrahu illa Allah, si adinë sa është i madhë ki arsh, përveqë Allahu të barëk e vëtëala. Po Allahu gjeli gjelalu, a dhe Allahu të barëk e vëtëala në Kur'an në surën e zumër, wa ma qadarullah haqqo qadri njerzit nuk e dinin kadrin sa është i madh allahut te bareke ve te ala njerzit kur flasin per allahun flasin si me fol per diçka shum thjesht po be allah po be valla po po nuk e din kush është allahut te bareke ve te ala allahut dhul arshil majid ai i cili qendron mbi arshin e tij arshin e madh qe nuk e di kadrin kur kush sa është i madh po allahu i cili qendron mbi ta Dhe nuk ka nevoj për arsh, aje më në arshin Allah e më arshin, që që i ma qijet për, për me tregu më dhe shtin, zotë i unë të barë e kjo e tala I stëwa alë arshin, ajo është lërësun bëj arshin e tina Tëtë Allah e të barë e kjo e tala Fe'alulli ma jurid Allah është aje cili banë që ka doje Me urci Se banë që ka doje ka dhe pëj njerëzve Që banë që ka doje Në kufit e njerëzores Por këtu për Allahu Gjellal Bandë që ka doje që është Bandë që ka doje së në nalë kërkush Por me urëci A ka mundëci si me nalë dikush Allahu Gjellal Ska mundëci Në ka mundëci si. si. Një piesë e tokës është dridh O shkund pak Pak o shkund Në nivel që ka mundët me shkund Allahu Gjellal Po duhet më mobilizu Jo një shtetë, kontinente Po duhet më mobilizu Për me arë pak në kraj Po me e dridhe Allah u gjelona më shumë Po mos me nal hiqaj Po me e shtrinja dridhme Ku shkoj njerëzit? I dhe e zul ziletil ardu zil zelehe Allah u gjelona dhe në Kur'an Kur dridhe të toka me dridin e saj Edhe njëri që ka thot Ve kallel insenu maleha Thot insani shkakak jo O mësu rafsh O mësu komod O mësu stabil njeri me pa Pak mi e dridhe dhe maleha Shkakak shtu A dhe dhe Allahu të bari kjo e talë Fa'alulli ma jurid Zot i banë qka të doje Qka të doje me ilmë Me urëci Andaj të i regullojmë raportet me Zotin Se s'na pështën diku shpjatina Nuk në pështën diku shpjatina Eq Andaj sa njerive ka dhalën të mirën këtë dunja A të intereson ti për ta Sa njeri unë të eki përcel të vorët A të intereson ti sëtë për ta A thuvada po po gajle ka munë Gjunjaja po do gajle E po që shtuad Njerëzit kanë në të prit pak, kanë në mërgjit pak, po kanë mi pas pun të rejtë, apet. Pro ti kusht jetë tjetëve tjet që allohu. Tjetëve që allohu. Ti sot ku ka përcen, ka vore dhe e ki pas a shpetë ka përcen. Së ti në të rëson, bile. Në ashtë të që ati e kirit, e shamir, e ke pas. Një akraba, në ashtë të tikush bapën, të tikush nanën. E sa, e sa, prej njerëzit, i kemi varros dhe s'kemi vakna mu mur me to. Pse? Se kemi angazh U kam vetë Allah, nëse s'kan vepra, nëse s'kan iman, kush i pështon ato? S'ka kush më pështua. Edhe Allahu xhelalu te fa'alu lima yurid, ai bën çka doje, na s'mbajnë as çka doja. Te Allahu te bareke o te ala, hal ata'ka hadithul junud? Atkaarti laimi i ushtrive. Fir'aun dhe Thamudit. Atkaarti se dikur ka ekzistuar i Firaun, edhe ka qenë i Thamud. Thamudi I ka ndërtu, ndërteset larda, mid diskodre Dhe njërës me ndojë se sot, njërësit kanë zbulu, që ka s'ka zbulu e të kaluarën The mudi, populli adit, mid diskodre, kanë ndërtu palate Se shkanë po shka me boj, ju ka të dhe Allah ku vetë madhë Kanë ndërtu si kur njësit shot shka pojnë Të dhe Allah u gjellin gjeleluhu, belin ledhine keforufi të këdhibë Krejtë ata qka kanë mohue, janë dyshim të e përgënjështru këtë fjalë Për kur thot Allahu ka menduar kështu, ata thojnë, a ka menduar, s'ka menduar. Allahu thot, si dishojsh, çe të ka hi dyshimi, ktheu pak në histori, u ka një Firaun shumë i fortë, 400 vjet e ka sunu Egjiptin. Këshire pak, çka ka ndodhur me ta? Ja kena lënë në trupin atin. Shokëshire, çka ka ndodhur me ta? U qon i fortë, e ka përmbys Allahu xhelavala. Atësi të rindishim atë thubet që sho po thuhet kështu, shko pak në histori. Edhe ata janë thënë se kaundishu, kur i ka ardhur zapi. Ska pas për ku shpip shtuhe Tëtë Allahu të barë ke vëtëala wa Wallahu min waraihim muhit Allahu i ka rëthu kejt njërzit Së mund është me dalë të pja Allahu të barë ke vëtëala Tëtë Allahu gjillu ala Belhua Kur'anum me gjidë Nuk o që ashtu që shpo thoi njërzit Ki Kur'an është i begat shëm Nuk rejnë ki Kur'an Ki Kur'an është i vërtet Vërtetësia ti dëshmod në të nëhand Si du shkëta unë histori Si du shkëshirë në univers Si du shkëshirë në vetën tëne Si du shkëshirë në varfëri në tëne Kata si lësh del Allahu Hak Kur'ani Hak Filohim Mahfud Ki Kur'an para se me zbrit të jo U ka një shkruar në librin te Allahut te bareke we teala kjo es surja el buruj te sinë gazbit Allahut te bareke we teala ne me njeze te dy ajete te begashme te Allahut te bareke we teala te cilat e porshkruajn nje pjes te mentalitetit te kriminaleve pasaj Allahu jera te ragon se si es hakmor atyra dhe se cilat es rruga e besimtarve te drejte luthme Allahun te bareke we teala se zoti onjele jelalu namun son mundricu me kët Kur'an me mor muslim nga këtë Kur'an me u drejtuar me kët Kur'an me jetuën në hijen e mësimeve të Allahut dhe mësimeve të pejgamberit aleyhi salatu وسالام elush me Allahun gele gelellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll